Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre revelația sau descoperirea Sfintei Treime în Noul Testament. Așa cum am văzut deja, în Vechiul Testament, Sfânta Treime este înfățișată doar în linii generale. Noul Testament, însă, cuprinde. Multe texte din care învățătura despre Sfânta Trăime se desprinde cu claritate. Chiar se poate face o sistematizare a lor după aspectele pe care le subliniază. Trinitatea persoanelor, dar și unitatea ființei lor, se arată în cuvintele prin care Domnul trimite pe Apostol la propovăduire zicândule, mergând Învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cuvintele Tatăl și Fiul înseamnă totdeauna persoane. Sfântul Duh, pus alături de cele două, nu se poate referi decât tot la o persoană. Acest fapt e întărit de expresia, botezându-i în numele, care nu poate fi folosită decât pentru persoane. În Noul Testament se exprimă limpede învățătura că Dumnezeu este unul în ființă, dar întreit în persoane, dar și faptul că aceste persoane sunt reale și deosebite. Un exemplu este în cuvintele îngerului, rostite către Sfânta Fecioară la buna vestire. Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. În relatarea din Evanghelia de la Matei, a botezului Domnului, avem o revelație efectivă a celor trei persoane divine. Iar după ce s-a botezat Iisus, îndată a ieșit din apă și, iată, cerurile i s-au deschis și a văzut Duhului Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și viind peste el. Și iată glas din ceruri care a zis, Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Apoi, în cuvântarea de rămas bun către simții apostoli, Domnul vorbește de Tatăl, de Fiul și de un alt mângâietor, care este Duhul adevărului. Iar eu voi ruga pe Tatăl și vă va da vouă un alt mângâietor, care să fie purul cu voi, Duhul Adevărului. Și mai apoi spune, când va veni mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine." Unitatea ființei celor trei persoane sau unitatea în trinitate este și ea bine reliefată în Noul Testament. În Evanghelia de la Ioan Mântuitorul spune, eu și tatăl una suntem sau tatăl este întru mine și eu întru el. Aici am văzut unitatea ființei tatălui cu a fiului și iată acum, în epistola către Corinteni, cum se arată unitatea Tatălui cu a Sfântului Duh? Că cine dintre oameni știe ale omului, fără numai Duhul omului care este în el? Așa și ale lui Dumnezeu. Nu le-a cunoscut fără numai Duhul lui Dumnezeu. De aici se vede că Duhul Sfânt are o cunoștință perfectă despre Dumnezeu. Cum însă o astfel de cunoștință poate avea numai Dumnezeu, urmează că Duhul Sfânt e Dumnezeu. El are aceeași ființă cu Tatăl. Să nu uităm că noi vorbim acum despre Sfânta Treime, care este taina tainelor, adâncul de necuprins. Sunt lucruri pe care mintea, după rațiunea și gândirea lumii, nu le poate înțelege. De aceea am făcut la început precizarea că înțelegerea și pătrunderea acestor mari taine se poate face numai prin credință și viață în Sfințenie. Să ne ajute Dumnezeu! Vă doresc o zi bună și binecuvântată!